Звідки ви читає художню літературу? Ви не цікавилися? То я вже сама скажу. Освіта в мене, правда не така, як у вас. Десять класів сільської школи, яку у Москві, Ленінграді і Києві взагалі не визнають за освіту. Ну чому ж? Мовчіть. Я все знаю. Більше, ніж ви думаєте. Пробувала на вечірньому. Була вечірницей Інституту народного господарства. Не витримала. Та про це нічого. Коротше, ви йдете зі мною до червоної рути? Я ж приїхав. Ну то й гаразд. Я тут трохи зловжила, ви не дивуйтеся. Справді, їх видно ж Якісь люди мали не підхопили наталкою твердо хліба по під руки. Повели на третій поверх, де вже приготовано для них окремий столик. Щоправда, крихітний, затиснутий у глухий закуток. Зате тільки на двох, без набридливих сусідів, без дурних розмов і безглуздих знайомств. Вас тут шанують, зауважив твердо хліб. А як ви думали, вважаєте, що я це заробила? Немає нічого проти. Ще б ви мали, залюбки можу з роботою. Звісно, я не зумію на якісь інші, але хай хтось спробує на мої. І сама не знаю, звідки вона в мене. Ніхто з дівчат не може так швидко і легко, як я. Та хіба ми прийшли сюди, щоб ділитись передовим досвідом? Ось у нас столик. Можемо посидіти, щось з'їсти, випити. Ви щось п'єте? Як усі справжні чоловіки? А коли не як усі? Згода. Так буде краще. Тепер сідаємо і... Але столик чий був потрібний? І не встигли вони сісти замовити, щось з'їсти і випити? як до них підбіг здоровенний хлоп'яга і став вихилятися перед Наталкою, ніби представник якихось первісних племен. «Бачите, він запрошує мене до танцю», сказала Наталка. «Як ви на це подивитесь?» «Я?» «А ви ще ніяких танців», розгубився твердо хліб. «Зараз будуть, він знає. Тут такі хлопці, що й крізь землю вміють бачити» ви дозволяєте, чи танцюватимете зі мною самі? Я не вмію танцювати. Не біда, ждіть мене. Вона легко випорхнула з за столика, мови благаючи захисту, віддала свої тонкі оголені, знову була в улюбленому безрукавному платтічку, руки в клешні до того хлоп'яги. І саме тої миті світло згасло, а натомість почалося якесь різнобарвне моготіння. Супроводжуваний спазматичними звуками невидимого ансамблю І здавленими викриками, що мали, судячи з усього, символізувати спів Офіціант крутився біля столика, тріпотів накрахмаленою серветкою роздував поле білого смокінга Затуляв твердохлібові танці на наталку Прогати його було незручно, доводилось терпіти Тільки щастя від його запобігливості, що на столику нарешті з'явилася біла каравка з якої можна було хлюпнути в келих теплої гидкої рідини і, заплющивши очі, вихалити її як своєрідне відшкодування за свою непристосованість до таких місць, як червона рота. Наталка з'явилася в диявольських переблисках світло музики. Хлоп'яга був спітнілий і захеканий, а вона легко стрибнула за столик до твердо хліба, недбало махнула партнерові, відпускаючи того назавжди пробігла пальцями по своєму волоссі. Ну, як ви тут, не заснули? Заснув. Тут і мертвий прокинеться. Хіба я не казала, ви ще повинні подивитися і другий, і перший поверхи? Ви так вважаєте? Для вашої ж користі. Тільки знаєте що? Давайте простіше. Хочете? Ну, я не зовсім. Ми з вами викаємо. А тут це якось немодно. Ти у нас на роботі простіше. Я вже звикла. Давайте на ти, згода. Я б з радістю, коли це не... Ах, обіді своїх юридичних застережень. Ти хочеш піти зі мною на інші поверхи? Хочу. Скажи з тобою. З тобою. Скажи хочу з тобою. Хочу з тобою. Він вимовляв ці слова ніби якусь ритуальну формулу. Все в ньому здригалося. Він думав, що те здригання передасть цій Наталці. Але вона, здається, не перейнялася його настроєм. Безжурно вилетіла з-за столика, вела за собою твердохліба вже як не спільника, а як жертву. Вона танцювала і на другому, і на першому поверхах, вибирала собі партнерів молодих і вродливих. Її теж вибирали. Твердохліб терся по-підстінному, Дивився, як Наталка витанцювала разом з цілою сотнею так само невтомних і молодих. Йому ставало страшно від їхнього жорстокого здоров'я, якогось, мов би, землетрусно-нищівного. Таке відчуття пережив він колись в опері, де співав знаменитий бас. Той й людським нелюдським голосом, бики ассірійські, леви колізею і ерихонські труби мали б так ревіти. Твердохлібному волі щувався від того рику, а Мальвіна знущалася з нього і підштовхувала свою матір, дивись, мовляв, який у тебе зятьок. Спасибі Мальвіні Вітольдівні, яка захистила твердохліба, зауваживши, що бас справді не співає, тільки показує силу свого голосу. У нелегкій своїй роботі твердохлібові часто доводилось стикатися з дикими виявами брутальної сили. Який було вже більше не од людського, а од звірячого. Перед силою твердохліба захищав і оберігав всемогутній закон. А хто захистить його тут перед молодою нестримністю і буйнощами? Йому здалося, що Наталка затанцювалася безтямно і безглузда, забула про нього, покинула назавжди, ніколи не згадає, не вернеться, не гляне прихильно або хоч співчутливо. Вона все ж таки повернулася, коли твердохліб уже вже не сподівався. Він згоря вихилив кілька чарок горілки і трохи сп'янюв, та вмить протверезів, побачивши, як біжить до столика Наталка, відмахуючись от трьох чи чотирьох танцюристів.